Jag lever bara en gång så jag vill ha kul varje dag när jag lever. Det gäller att stå upp för sitt lag och regla BK. 2017 har övergått i 2018 och här är årets första röglepodden. Jag vet att ni finns där ute, en del av er i alla fall, som tycker att vi har varit borta för länge. Det är roligt när ni gillar det vi gör och vi hoppas att vi kan fortsätta, förstärka och öka ert intresse genom att fortsätta göra starka röglepoddar i studion, Daniel Roth. Och jag, Mattias Jelm, Linus Alin är inte här, han har semester. Och som ni hörde i den här lilla gingen så var det Johan Matti Altonen som pratade först sen Almen Bibic. Almen Bibic är i Linköping nu. Johan Matti Altonen sa på svenska att man lever bara en gång, jag vill ha roligt varje dag. Frågan är hur roligt har han nu? Daniel Roth, du har varit på träningen och har med dig mycket. ...matnyttigt och intressant med dig därifrån. Nu släpper jag in dig, Daniel. Härligt, tack, Anders. Uh, jo, det var en, uh, det var, har varit en intensiv dag. Det var en träning med många besked. Uh, en alternans som alltså är fitt, redo att spela, men får inte. Uh, ett, uh, ett tufft beslut och... Uh, Frågan är väl om vi snart får göra ett nytt intro för att de två som snackar där är, är nog history. Nog history säger du. Ja, allmän är ju det för den här säsongen i alla fall. Sen får vi se om man återkommer. Han har väl ett år, det har han inte. Jo, han har kontaktat ett år till, men uh, han, han lade inte återvända. Det är nog övertaget av Linköping, gissar jag. Ja. Och Johan, att det då nog history berätta. För du har pratat med Chris Abbott, sportchefen i Rögle. Ja, men jag förstod att det var en het potatis-alternen. Uh, fick vi audiens att snacka med, det är ju alltid lite lotteri. Han kom ut och han var glad, och han snackade... Uh. Han berättade hur det kändes då att inte få följa med till, till Färjestad. Han var på, på gott humör. Vid det tillfället ska jag säga att jag inte visste det jag fick reda på lite senare. För att Cam Abbott duckade frågan varför inte äh, Alton är med mot Färjestad. Han hänvisade den till brossan och sportchefen Chris. Och Chris var, var väldigt öppen, ni som har Tillhör premiumgänget hos oss har kunnat läsa en, en intervju där Chris är väldigt öppen om vad han står i fallet äh, Altonen. Han, han talar i klartext att han är inte är övertygad om att äh, Altonen ska, ska fortsätta spela med Rögle. Att han kan hitta en plats här. Äh, och när en sportchef är så tydlig så nära transferfönstret stängning så får vi väl förmoda att... Äh, vägarna leder härifrån och inte tillbaka in på isen, gissar jag i alla fall. För det här kan inte vara några dimridor va? för det har de ju inte sysslat med tidigare och dimridor på så sätt att man ska försöka höja insatsen för Johan Matti när han tränar och spelar och inse mer att det är på allvar än vad han kanske gjort. Men ja, om det kan vara något sånt. Nej, det tror jag inte. Då säger man inte kanske på det viset att, att att man inte ser en framtid för honom, det är ju någon slags, det är ju någon slags ett, ett underbetyg. Eller att man, man talar om att det passar inte riktigt in i våra riktlinjer. I så fall uttrycker man väl sig på ett lite annat sätt skulle jag tro. Uh, nej, men jag tror, att, uh, jag tror att, att Chris vill sätta honom i, i skyltfönstret på något vis. Uh, att uh, tala om för världen att uh, vi har en lärare här som är, som är rätt så bra, men han passar inte riktigt in hos oss. Uh, Kommer köp kom och köp. Är det någon som har råd att betala hans höga lön då? För det förmodar vi att han har ändå som inköpt fixstjärna i sammanhanget. Kanske inte alltid levt upp till det. Men finns det någon och är det rätt av Chris Abbott att då alta lägga ut honom på en förmodad marknad? Jag vet inte. Alltså han har... Um... Det, det är ju en stor artist och en lirare. Det finns säkert eh, någon som är sugen på att nappa på honom. För när man har, och har pengarna till det. Eh, det finns ju fler ligor än, än den svenska. Vet inte. Ska bli intressant att se. Eh, samtidigt så är ju Altonen alltså själv kanske skäl att eh, om han nu sitter i frysboxen här och han har tänkt förlänga sin karriär. jag visst att han kan sitta kvar här och, och och plocka pengar, men det kan ju också bli så att, att han vill iväg och, och rädda hem säsongen och spela till sig ett nytt kontrakt någonstans. Det vet man ju inte. Som sagt, man lever bara en gång. Han vill ha roligt varje dag. Han tycker inte det är kul att vara petad. Nej, det är klart han inte tycker. Det är ju, ett, det är ju en lavett i, i ansiktet liksom att, att han inte passar. Men vi kan väl, kan vi inte battla lite mer? <laughs> rätt eller fel? Rätt eller fel? Ska du eller jag börja? Jag börjar du. Blir du lite arg nu? Blir du lite insända arghjälmen? Kom igen. Det var länge sedan. Jag gnällde ju. Jag vet. Jag har tonat ner mig. En, en, en skugga av mitt forna jag. Men du brukar ju backa när nu. Nu får ja, du ja. rasa. Ja, absolut. Jag är jättearg. Nej. <laughs> Nej, men jag tänker så här. Jag har ju inte tillgång till lönelistorna så jag vet ju inte vad varje spelare tjänar i Rögle. Jag antar och tar väl närmare för givet att Altonen ligger, om inte topp så i alla fall topp två i den. Uh, det gör du nu på ganska goda grunder. Ja, och då är frågan den. Finns det andra spelare jag skulle plocka före Altonen trots hans höga lön? För jag misstänker att uh, de flesta spelarna har rätt höga löner. Svaret på den frågan är Ja. Du tycker att det finns sämre spelare Som borde ryka före Jag ska inte säga att sämre Men mindre, min, mindre bra då. Jag tycker att det finns mindre bra spelare <laughs> som, som borde åka före Altonen Även med Cam Abbotts Spelfilosofi men lönen är väl egentligen skitsamma? De har ju tagit, tagit kostnader. Det har ju säkert gått ut och äh, sign on och annat. Det, det, han, är, han är ju liksom ryms under, under lönebudgeten. Det är inte det skitsamma? Jag vet inte utifrån rögläs perspektiv. Om man behöver få... Du menar att man vill frigöra pengar? Man vill pengar? frigöra pengar för att få möjlighet att skaffa in... En eller två nya spelare. Då kanske man kan få två för Altonens pengar och en för en annan spelares pengar. Vad vet jag. Det jag tror bara i det här fallet tror jag inte pengarna har med. Nej, då, tycker jag inte med. Att, då tycker jag inte att det är Altonen man ska skicka iväg först. Det, ty det tycker jag inte. Dessutom förlorar man, en som jag sa i förra avsnittet av Rögle Podden. En, en väldigt skön människa, vilket jag också tror att många av spelarna det har de i alla fall sagt tidigare. Att de gillar hans personlighet. Och han är, han är, du sa, audience för att få snacka med honom. Och det ligger mycket i det. Men han, han har ju blivit mycket bättre på det den här säsongen när man var Förra gången han var här. Och det är, jag tycker det är jätteroligt att spela, äh, prata med honom. Inte spela med honom, men prata med honom. Och det finns många andra spelare också som är sköna och roliga rövliga. Där har man lyckats med personligheterna tycker jag. Men nej, jag handlade om Altonen först ut och spelar ingen roll vilken lön han har. Nej, men då, då tycker inte jag att han ska plockas. Nej, jag, jag tror som du, alltså det med audiens, liksom. jag menar är att alla spelare är alltid tillgängliga för intervjuer i stort sett. Men alternen gör lite som man vill, ibland är han sugen och ibland inte. Det är, jag håller med dem, det är, en, det är en stor personlighet och det är en härlig, jag tror också som du, att det är bara för att man är på det sättet så behöver det inte betyda att man är en, liksom, en stor diva jag har inte hört någon som har pratat i de termerna att han är eh, utan snart tvärtom att det är en skön en skön kille man, ser, man sitter och tittar på träningarna det är, det är, han är mycket där och, och, och garvar och snackar med folk och pekar och jag tror nog att han eh, det är nu inget större fel på, på liksom personligheten men eh, nu när vi är någon månad in i, i Abbott-projektet så, så tycker jag ändå att det är, det är ett ganska sätt, utveckling vi har sett, i synnerhet de sista matcherna, tycker jag att det är, är det ett ganska logiskt eh, besked. Om du tittar på alla andra spelare också. Ja. Tycker du det? Ja, det tycker jag. ja men Du, du, du vet ju exakt, vad, du vet exakt vad, vad Cam och Chris Abbott står för. Ja. Vilken typ av hockey de vill spela. Men det finns ju ett par spelare till som inte riktigt klaffar in i den kategorin hur menar du ja, alltså som spelar helt efter Abbotts eh, spelfilosofier som spelfilosofier i singular där som, som inte är den typen av spelare det är inte bara Johan Matti som är i den kategorin det då det borde inte. ju andra, andra spelare gå före ut i så fall jag vet inte, det håller inte jag med mig. Jag tycker att han är, han är en lite udda fågel i, i det sammanhanget. Um, alltså den, jag tycker kanske att Djurgårdsmatchen igår är det tydligaste exemplet på hur Rögle vi spelar med sin liksom helplanspress uh, och stress och aggressivitet och, och, och mycket, mycket åkning och... Det kräver en viss, viss typ av, av spelare. Och jag, om jag får, när du säger att nu står du pekar här, du ser den aggressiv när, när du säger så här att det finns andra spelare som borde gå ut före då, då kan jag vända på det och säga att ja, Steven Perfetto är ju en mycket sämre skillad för att säga som kidsen. Mycket <laughs> sämre skillad hockeyspelare än Johan Mathialterna. har du slängt ut en puck på, på isen så hade du förmodligen inte Perfetto fått låna den på en timme. Alltså, men Perfetto är ju en mycket han passar ju mycket bättre in i Abbotts spelsystem för du måste ju ha lungor som en antilop och, och kunna åka i, i evig, härifrån till, till evigheten för att kunna spela hans hockey och, och allting är inte riktigt den, den typ jag tror han är, han är liksom en förkantig bit som du inte riktigt får ner i en, i en triangel när det kommer till hans spel och jag tycker att du blandar ihop äpplen och päron här för att visst, jag håller med dig om att eh, han kanske inte passar in perfekt han är fyrkantig som du säger va men i ditt resonemang som du tittar på hela forwardsbesättningen så skulle alltså han vara den enda spelaren som inte riktigt är i kams eh, ögon den där spelaren som passar in perfekt ja jag han är Av en alla forwards ja men jag menar så här Åbert säkert satt sig ner och sagt om du tittar på hur de vill spela så finns det ett antal grundkrav så här, så, de här egenskaperna måste du kunna ha för att kunna åka och helt plants pressa jo, jo, i tre precis, men har alla andra forwards i Rögle:s våras det menar du där håller inte jag med dig i så fall. Nej, men då, då pratar jag kanske om liksom arbetsetik och, och att liksom kunna underkasta sig en, ett sätt att spela. Jag menar, jag menar ju fortfarande att Alton är en av de skickligaste spelarna som finns, men han passar inte riktigt in. Alltså om, om, om Cam Abbott skulle säga till Simon Ruyfors och kan du gå ner i källaren och ställa dig och hoppa på ett ben i fyra timmar? För jag tror att det är bra för, vår, eh, bra för din utveckling jag tror det är bra för det här laget. Så hade ju säkert Ryfors gått ner och ställt sig och hoppat på ett ben i fyra timmar. Hade han sagt till Johan Mattialternen, kan du göra samma sak? Så hade han ju förmodligen börjat läsa Fantomen efter en kvart eh, lite tillspetsat. <laughs> ja, ja men där säger jag inte emot dig. Nej, men det, och, och då menar jag att, att för honom tror jag det är viktigast, eller för dem är det viktigast att... att att du kan stå och hoppa på ett ben i fyra timmar, lite tillspetsat. Alltså att du har, att du kan vara med i det. Jag menar bara att liksom, du är inte starkare än svagaste länken. Då ska du skicka ut alternen med, med fyra andra som ska helt planspressa så kommer det att falera om inte han eh, orkar eller, eller har, har liksom lungor och ben till, till att göra det på samma do, med samma dåraktiga intensitet. Så av det skälet tycker jag att han liksom faller bort. Jag ger dig segern i den här Nej, det kampen. Inte, ja. <laughs> nu har vi rätt ut Johan Matti mer än nog tror jag. Nej, har vi det? Ja, men har vi inte det? Vi har ju Äm... snackat jättelänge om Johan Matti här nu. Vi är inte helt överens, du och jag, om, om... Vi är överens om att han inte passar in helt och hållet i systemet. Jag menar att det finns andra spelare som inte heller gör det- och som borde gå före om någon spelare ska ut- där skiljer vi oss åt Jo, Men då, då menar du att det finns betydligt sämre Hockeyspelare i laget Och det håller jag med om Men jag menar ja, men fortfarande, nej, jag menar nej, fortfarande nej, att de som är Betydligt sämre hockeyspelare Har det som är viktigare För att liksom, systemet ska fungera Att du kan åka men som jag en... Men Jag menar att alla andra spelare inte har det heller Okej okay. ja, Då kan vi nu tyvärr inte mötas nej, i detta fall det kan vi inte Men jag, jag som liksom, betraktare och åskådare Jag, jag om det nu är så att han försvinner kommer jag också sakna om Det är en. Får man ju faktiskt också att säga: Det är en så länge ett ganska profilfattigt lag och allt. det är ju en superprofil. Så på ett sätt är det ju. Det, det är ju ett misslyckande av en värvning och det är, det, det är tråkigt om, om, om det blir så. För det är, en, det är en väldigt stor personlighet och karaktär. Ja, nu nämnde du... Det här har vi inte snackat oss samman om innan det jag ska säga nu. Men jag vill ändå ställa den frågan till dig för att misslyckad värvning i så fall. Om man tittar på hur Abbots har agerat sedan de kom in så måste jag fråga så här. Hur, hur tror du de resonerar kring... Lagbygget de har kommit till Sett till nyförvärv För det har ju försvunnit ut ett antal spelare Och kanske är fler på väg ut Av det som masken Anders Karlsson, den förre sportchefen, plockade in Nej men jag tror att de har, de har, ju, de har ju nog Gått igenom truppen noga såklart Sen har de ringat in några spelare Som de känner att de, de har inte Alla de egenskaperna som, som vi kräver För att vi ska kunna liksom spela vårt eh, spel och jag, jag, var ju fakt, jag var inne på den liknelsen innan tror jag Abbot kom hit att, att Rögle behöver liksom en Janne Andersson. Eh, någon som kunde liksom ena styrkorna. Det Rögle påminner lite om eh, landslaget med slatan innan. Och man kan ju dra lite parallellen Slatan och Johan Matti. Alltså, vad, vad är viktigast? Om man tar bort stjärnan så får man ju ofta ett, ett lag som verkligen är ett lag. Eh, och det är ju den ständiga diskussionen. liksom Blir fotbollslandslaget mm. bättre eller sämre om Slatan. Nu menar jag väl, om man ska dra den jämförelsen, att, att Zlatan åtminstone vad han har varit, är så mycket liksom, bättre och skickligare än vad, än vad kanske Altonen har så mycket tyngre roll. Altonen har ju inte, har inte tokt producerat eh, Nej, jämföra Slatan som är en av världens bästa fotbollsspelare med Johan Matti Altonen det kan ju bli lite skevt och kanske man får lyfta upp Klart. till någon nivå till, till Moselen eller någon annan finländsk Ikon. Jag vet, men jag försöker bara liksom sätta det i ett annat eh, sammanhang. Att det, det är lite samma rörlig vardag där. Spret det kollektivt med några stora individualister. Nu har ju Kram kommit in precis som den Jan Andersson. stramat åt allting. Fått allting att bygga på väldigt mycket struktur och hårt arbete. Och, och inte riktigt eh, hittat liksom, en plats eh, för honom där. Behövs ju Matti Alton när du kommer på en fråga till här? Behövs han för publiken skull att locka fler åskådare? Eller är det tillräckligt med ett, ett kompakt stenhårt gnuggande lag? Vad tror du själv efter att ha sett sista minuten mot Djurgården? Nej, det, det, det, jag tror att det viktigaste är att man drar åt samma håll och får med sig publiken att man har tömt sig själv fullständigt, kommer ut med svettiga tröjor. Har man då förlorat då kan man ta det, men det är ju det ni har predikat tidigare här och som jag har lärt mig. Så ur den aspekten så är det väl så att eh, Johan, att det kanske inte behövs för att dra de extra hundratalet åskådarna. Nej, i början av säsongen var det kanske så men när man har liksom fått lite grann den här snöbollen i rullning och, och fått den här liksom effekten och utvecklingen som det är nu så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 Mm. Nu lämnar vi Johan Matti och går över på en annan spelare Ja, vad ska man säga, Jesper Williamson hade det jättejobbigt inledningsvis Kom tillbaka, ja det var lite till och från Och så kommer Cam in, ser någonting i honom som Elde Bränk och de andra tränarna inte riktigt har sett Han får förtroendet, han får istid, han utvecklas, han lyfter sig Och det är det så med den här olyckan, inte Ted Åström men olyckan att den kommer aldrig lägligt, det är tvärtom, den kommer nästan som oftast som mest olägligt, när han är i kanske sin bästa form, någonsin vet jag inte men sin bästa form i rögletröjan i alla fall då blir han skadad handskadad och måste opereras Ja nej, det är nog rimligt att prata om sitt livsform, jag tror aldrig han har varit bättre än han är nu ehm, Nej men det är väl det är... Såklart jätteolyckligt tråkigt för honom att, äh, att drabbas av detta. inte mycket att göra. Det syntes nästan direkt att det var allvarligt. Han blev tejpad. Äh, hårt så det ut som i, i, i båset och lämnade i Man fattade direkt att det, det inte var bra. Men för mig är det väldigt kvitto på alltså hur mycket kraft som finns i, med, i människor. De har väl sett på arbetsplatser och annat liksom att uh, det finns uh, tro på en, tro på människor och ge honom en roll som uh, kanske kan passa så kan man få ut ganska mycket av mer än vad man har fått innan. Uh, jag tror uh, Albert Kram sa det till mig någon gång när jag intervjuade honom och frågade om Williamson att han älskar hans sätt att tävla. Jag tror han är väl kanske motsatsen då till, till, till Johan att det är en, en uh, i en gammal liksom, regim som man kanske sett uh, Williamson som en bra och ha kille långt ner men så kameran har ha sett något lite annat det vet ju du också, du har också varit på träningen med, med äldrebrink där tidigare så där, där Williamson har rykt ihop och börjat slåss med spelare, det är ju på, på träningen då, alltså det är ju en spelare som är som vill tävla hela tiden och det är precis de egenskaper som, som Kamakvist älskar, annars som idag de spelar så De satte ihop målen liksom med bara någon meter och spelade i stort sett två mot två i en teckningscirkel. Så det blir väldigt intensiv hockey och det är precis det, är det som, som William, Williamsons han älskade det där att tävla och tävla och tävla. Så det har varit en häftig liksom utveckling att se. Och ett stort tapp som det är nu såklart för Rögle i kommande matcher. Ja, det är det. En användbar kille som har spelat mycket i boxplay. Även spelat i powerplay. Gjort poäng tre matcher i rad. Uh, växt Verkligen liksom växt med uppgiften. Hittat en, uh, ett väldigt fint samarbete med Ben Jodes. Uh, så att är uh, ja, ett jättetapp. Samtidigt så ja, han missar ju Uh, han missar ju uh, Jag trodde ju att när, när Chris berättade för mig Att, att det är operation imorgon Så var är ju rätt säkra på att säsongen var över Men enligt honom så är han tillbaka Efter OSU Vilket innebär att uh, han är ju i alla fall med Under sporten av grundserien uh, Alltid något Olyckligt för honom Men lyckligt är För öglets del att Kevin Gagné var tillbaka, han skulle ju inte spela igår som miljon som blev sjuk Det här spelas ju in den här röglepodden Onsdag, det var tisdag igår Kevin Gangne är alltså tillbaka När miljon Jonsson blev sjuk Och han kom ju in i ett vinnande lag Och han berättade för mig efteråt Om hur han såg på hur han själv tänkte Hur han skulle spela Han berättade också om hjärnskakningen Hur han har upplevt den senaste tiden Men om vi fokuserar på spelet här så tänkte jag på honom när, när vi såg matchen igår att det var, det var mer tanke upplevde jag det som i hans spel. Han var inte och flaxade och for överallt som han var i början av säsongen och han kommer in i en defensiv som är stabil också och som han själv uttryckte kunde ta rygg på de andra spelarna. Här är kanske ett sparkapital ändå. Vad säger du Daniel? Jo men det tror jag absolut. Samtidigt så han försvann, eller hans, liksom hans startsträck i Ögla. Han försvann när, i, i ett skede liksom där strukturen fanns inte direkt, där självförtroendet var kast. Liksom. Nu kom man, in, kom man in i ett läge där i stort sett alla öglespelare var påkopplade eh, i ett fungerande lag med ett ganska gott självförtroende. Man är djungomskött. 11 skott för två perioder och liksom dikterade villkoren. Det är lite lättare att komma in i, i ett lag som, som spelar liksom, med den rappheten och den direktheten. Och han är ju en ganska liksom, rapp och direkt spelare. Så att, um, han, han, bo han borde passa in under Cam Abbott och det med sin åkning dessutom. Det är få som Knäpper honom om man skulle tävla i, i fart och, och skiskåkning och så. Nej, då har vi pratat om tidigare liksom bristen på kreativa backar och så. Och, och han med den skiskåkningen, han är ju kanske lagets bästa skiskåkar på backsidan. Och man ja, det är, Om man nu kan prata om lägliga skador. för Hade detta med William som hänt för, för två veckor sedan hade varit katastrof. Nej, nu ska vi. Vi ska undvika det ordet. Det har varit mm. riktigt illa. Men nu är Jonan tillbaka och Garnier tillbaka. som Samuel som funkar. Så nu, nu är ju faktiskt liksom Williamson den enda frånvarande på backsidan. Så att man har, och samtidigt Jalasvara kommit in och, och drar ett tungt lass och är en viktig pjäs. Så att det är en mycket mer homogen och fungerande backsida idag. Jalasvara har blivit en spelare att älska för en röglig supporter, en annan är hans landsman ville Kolpanden i mål Så tre matcher, borde egentligen ha varit tre segrar För de ledde ju, upp, ledde ju mot Skellefteå med 3-0 Tappade sen och förlorade i förlängning Men så två raka hemmasegrar på det Och hans show efter de här segermatcherna När han drar igång publiken han är sevärd, vi har pratat om att Emil Kruser är sevärd då med sin yviga stil och kanske inte alltid så funktionell men, men ändå, och så kommer Kolpan in och ja, han flög ju överallt på isen och det var, jag vet inte överallt kändes som att han var och slängde sig i flyttningar som en innemande in målis och, och ja, jag vet inte vad men det var roligt att se och det funkade och som Craig Shearer sa efteråt spelar ingen roll hur han är bara han gör det Ja, alltså stilmässigt har man ju valt sig att målvaktar ser ut på ett visst sätt. Men om man tänker sig liksom Henrik Lundqvist och kompan i ena ringhörnan som liksom alltid har full kontroll och aldrig i stort sett doppar över i isen så är ju kolparna precis tvärtom. hade det är... Med all respekt, det ser ut som, lite grann som ett he hemmabygge. Liksom. Han ligger på rygg och han tappar klubban och han, uh, han är överallt. Jag, uh, det är ju länge sedan jag har sett en målvakt liksom, tävla så mycket. Det känns ju som liksom att han kastar sig efter puckarna när många andra låter dem vä vänta på puckarna. Så han är ju målvakt som tävlar något copyöst. Och är ju jätterolig att, att lyssna till eller läsa om också, för han har ju uttalanden som kan vara precis vad som helst. Ja, jag tyckte han gav ett eh, halvt, eller ett helt galet intryck när han skulle in och spela. Han, eh, det var mycket roligt att läsa. Jag har faktiskt, eh, som en bonusinformation till lyssnare, eh, även samlat på mig en intervju med honom som jag ska skriva när vi kommer ut av den här buren som kanske kan eh, komma till frukost. Han sa, han sa roliga grejer om sin första tid i Rögle. Så att, eh, den, eh, den kommer nu i gryningen. <laughs> men, ja, det, det, men det, det är väl också det ska bli intressant att följa honom alltså nu går han väl fortfarande liksom på, på ångor och på rus det ska bli roligt att se om är, det en, är det en stil som liksom ska förändras han pratar lite om sin, sin månaksstil i, i intervjun som jag gjorde men, kan man, och, hur, kan... och hur tar han en, en förlust som är stor eller om man har släppt in många mål om det händer, kommer han att vara totalt svart då och borras genom isen då Ja, det dess, dessutom är jag nog eh, ganska liksom ny, ett oskrivet blad för många motståndare men gissar att de kommer att börja läsa sönder honom rätt snart eh, så det skulle bli intressant att se om kan han, liksom, kan han tävla på de här höjdena, kan han spela så här eh, är, detta, är detta någon slags normal nivå det skulle bli mycket intressant att se eh, om han parkerar så här eller var, var, det här, var den här eh, en resan sticker men eh, är det någonting de måste fattar som vi pratar om innan, profiler? Så jag har ju har jag på kort tid blivit en jätteprofil. Och det, det behöver de verkligen. Och Rögle har nu två riktiga tjurskallar som burväktare. Ja, eh, häftigt att se. Eh, och den här tittar mig omkring när han skojar och lekte med publiken efter matchen. Det känns också som att eh, han pratade en om det också i intervjun. Det, det var länge sedan... Eh, det är människor, många människor i den hallen som har gått dit de sista 15 månaderna och blivit oerhört besvikna och svikna många gånger det är, det är häftigt att se hur, hur de går hem glada i, glada i hågen och det de minns framförallt är förmodligen just avslutningen efter matchen då när de har stått och gjort sin Se sitt segerfirande med Ville på isen. Ja, han pratar mycket om publikens, alltså generellt publikens äh, betydelse. Det var intressant. Det, det säger väl alla att liksom, publiken är viktig och så. Men äh, han pratar väldigt mycket om det och på ett övertygande sätt. Se om mm. vi kan återge det i skrift. Ja, vi måste ju få med några ord också om det lyft som Rögle är... Jag har gjort nu och är inne i två raka segrar, avslutade 2017 med seger mot HV71, började 2018 med seger. När jag satt och tittade på matchen så kändes det som att men, Rögle kontrollerar ju det här. Visst, Ben Jouz gick upp och gick lite för högt, kom lite efter i offensiv zon och så blev det kvittering av Djurgården på ett två mot ett läge som blev friläge. Men det, det kändes som att det kom från ingenstans och i tredje perioden så visst Djurgården tryckte på. Visst Djurgården hade absolut sina heta chanser med Villes sprattlande eh, räddningsmanual. Men ändå någonstans så finns det någonting nu i Rögle som jag upplever är stabilitet det ena. Och det andra är att det är roligt för man, man vågar trots att man ligger i botten av tabellen ja, sist faktiskt så vågar man man vill gå ut och till och med föra matcher. Man lägger sig inte på ett säckförsvar och gnetar alla allakalskronan eller något sånt utan man var med där och använda ditt ord och tävla. Det är kul att se tycker jag. Ja, jag satt faktiskt så tänkte på något liknande i på gårdagens, under gårdagens match för att nu är det ju på riktigt. Nu är det ju det är hockey, det är riktigt fight, det är riktigt allting är på riktigt. Jätteroligt att se att Precis som du säger, tabelljumbon håller liksom tabell tvåan, Djurgården till, har skjutit elva skott efter två perioder. Och det säger ju jättemycket om eh, hur långt där laget ha, har rest. Lite häftigt också, man, man kommer ut där i, i mellandagarna. Kam eh, låg sjuk där, man inte Linköping, det såg inte bra ut. Eh, och, och man torskade sen. Eh, och man har åkt på några tunga liksom, smällar sen upp i Skellefteå där man... Eh, men någonstans bakom de tunga rasen så har man ändå kunnat se framsteg sista tiden. Frölunda borta, Skellefteå borta. Många matcher de har varit väldigt nära och de latsade sista också att knyta ihop säckarna. Så ja, en, en resa är det i alla fall. Och något som jag också har tänkt på som jag tycker är värt att kommentera det är det Craig Chira sa till mig inför matchen mot Djurgården som vi ju glömde bort att det var. Och det var att när vi pratade om backarna så sa han någonting som jag efterhand tänkt oj det där hör man inte ofta. Alla spelar på sitt max nu. Spelare brukar ofta säga att ah, vi kan göra det lite bättre, vi kan göra det lite bättre. Den detaljen ska vi slipa på och den också. Vi är bra men det kan bli bättre. Men han använde toppnivå, ja det blir ju max. Och det var också någonting jag funderade på i matchen mot Djurgården. Ja men det stämmer ju. De, de är förmodligen där Nu i alla fall På sitt max I princip alla backar Ja, uh, det är väl Ingen... ingen uh... Och det är ju skönt att någon säger det då Inte uh, ta den svenska varianten. Och nu är inte han svensk Men svenska varianten Och säger att ah, men det, ah, det, var, det var bra Men nah, vi ska inte höja oss själva för mycket Nej nah, men han, han med, Jag har inte hört intervju Men jag gissar väl att han, han menar att, att uh... Folk får ut sin po potentialen så kan man väl höja det där maxet eh, och bli en bättre spelare. Men han eh, så är det nog. Det är nog många som eh, får ut vad de har i, i kroppar. Intressant. Höja max. Det har jag inte hört tidigare. Men det kanske går det också. Avslutningsvis. Vi har hållit på nu över en halvtimme. Men jag vill ändå ta en sak som jag menar att Rögle. Faktiskt har förbättringspotential i Ja det har de Det är, det är logiskt att ni ska föra en del siffror Men jag menar att det är mer än så Man behöver förbättra det Om segerraden ska kunna förlängas Om det ska kunna bära frukt över tid Jag snackar målproduktion Har du koll på siffrorna Daniel? Ja på ett ungefär Jag, vet att, um... jag avslöjar lite framför dig mm. Men lyssna på den här raden nu Sen Cam Abbott tog över som tränare så har de spelat 14 matcher. Den första matchen blev det seger med 6-1 Därefter från den matchen mot Örebro och så framåt- så har man gjort så här många mål i matcherna. 1-3-4-0. 3-1-3-2. 2-2-3-4-2. Man har alltså nått fyra mål vid två tillfällen till på 13 matcher. Det är för lite- Rögle måste få upp målproduktionen, hävdar jag. Vad säger du, Daniel? Jag sa väl att med tanke på att de snittade 300 insläppta på match innan. Så lite, lite överdrivet kanske. Så det är det rimligt att börja i en annan ände. Det har man gjort. Sen är det väl en helhet alltihopa. Ja, det är klart att man behöver göra lite fler mål. Vi nu... såg ett gäng missade chanser igår igen Det behöver bli större skär... ja, skärpa Det är så lätt att Skjuta fokuset på just det Att vi hade för dålig skärpa Jag säger så här, det måste bli skickligare Jo men det är helt rätt men De har ju jättemycket chanser Att släcka den matchen Mot Djurgården igår Men ta inte dem Men de de spelar ju ett slags spel som, som leder till mycket målchanser i alla fall. Vi kan inte ska röra oss mot kliffornas land. Men de, om, om man många gånger såg match för tidigare där de var ganska tandlösa och det skapades inte särskilt mycket, så, så spelar man en hockey som har väsat vässat försvaret och, och leder till fler målchanser. Så någonstans som är väl på väg någonstans, men. Eh, Helt rätt, ska man, ska man höja poängsnittet och, och börja och, så kan man ju inte, kan man, kan man inte snitta två jorda mål per match för då, då kommer det nog att bli lite kryss och förluster också. Ja, det var mitt inlägg i slutet av det här avsnittet. Har du någonting mer Daniel som du vill skjuta ifrån dig? Jag blickar till höger och ser en tom mikrofon och hoppas att... Linus Alin är tillbaka nästa vecka. Det hoppas vi verkligen. Linus har alltid massor att ge er för, er. för er, vi gör det här. Då kan vi luta oss tillbaka nästa vecka. Ja, du har ju varit borta några gånger du också. Så att du kanske lutar dig tillbaka. Jag ska vara med nästa vecka. Gott att vecka. se. Ja, amen. Ja, amen. Som Christian Lok alltid säger. Oh, ja, skit samma. Det var en passus. Nu. Sätter vi punkt för det här och tackar för visat intresse. Röglepodden är tillbaka 2018 och vi hakar på! Tack så mycket. Adjö.